29. fejezet December 8. Szerda 16.20 Jack jóleső elégedettséggel tette a frissen kiállított halotti bizonyítványt a kimenő küldemények közé, majd száműzte a kapcsolódó boncolási jegyzőkönyvet és szövettani mintákat három másikkal együtt az ellalakú asztal távoli sarkába. Mivel semmit sem tehetett Szú Paszéró ügyében addig, amíg nem beszél Ronald Kavanóval, vagy nem kapja meg a végleges toxikológiai jelentést Johntól, jobb hián a függőügyekre koncentrált, és négyet már is sikerült kivégeznie. Fél találkozójára bőven ráér öt óratájban elindulni, ezért már kézbe vette a következő vaskos dossziét, amikor megcsörrent a telefonja. Látta, hogy Lou keresi. Miért hívsz Apuci? kérdezte tőle epés gúnyjal. Félsz, hogy elcsatangolok? A gondolataimban olvasol horkant fellú. Szóval jól viselkedsz? Ahogy mondod, itt ülök az irodában, ami meghitt és biztonságos, mint egy sejemgubó. Igazából azért hívtalak, hogy megsimogassam a buksid, de nem szeretném, ha elbíznád magad. Azért csak rajta nevette el magát Jack. Igazad volt a Seaton ügyben. Paul megtört, és mindent elmondott, de azért nem egyszerű az ügy. Paul szerint az egész ügy kulcsfigurája valami eszement terápiás gurú, aki mindenkit meggyőzött, beleértve Seront és az anyját is, hogy az öngyilkosság a helyes út. Paul bevallotta, hogy ő szúrta el az egészet, amikor rosszul mérte fel a helyzetet, nem tudom, mi fog még kiderülni, de úgy látszik, a gyilkosság az Orient express pár párhuzamod nem is olyan elrugaszkodott. Hogyan jutott eszedbe? Az eredmények magukért veszéltek, felelt Jack. Ha más nem, a lövedék röppájája nem hagyott kétséget afelől, hogy nem szokványos öngyilkossággal van dolgunk. Másként sehogy sem állt össze a kép, különösen a búcsúlevél előkerülése után. Hát ezért Mindenképpen jár az elismerés, engedte meg Lou, de akkor sem értem, miért kell detektívesdít játszanod ebben a szúpasszéro ügyben. Csak azért mentem bele ebbe az egy napba, mert láttam, hogy készülsz valamire. Így igaz. Azt tervezem, hogy másodszor is beszélek Szú egyik kollégájával, aki nem csak vele, de Sherinnel is szoros kapcsolatban állt. Sajnos csak néhány percet tudtunk beszélni, miután felébredt. Éjszakás betegápoló, ezért nappal alszik. Fél hatkor találkozunk. Sokat várok a beszélgetéstől, mert a fickó jól rálát a kórházi folyamatokra. Oké, okay. hol találkoztok? Ma este is dolgozik, és rögeszmésen fél a késéstől, azért ragaszkodik hozzá, hogy én menjek az MMK-ba. Viszont a sürgősségén dolgozik. Így legalább nem kell betennem a lábam a kórházi tömbbe, ahol nem kívánatos személy vagyok. Legyünk hálásak minden kis kegyelemért, sóhajtott Lou. Mi a helyzet a ma reggeli ügy toxikológiai elemzésével? Megkaptad már? Még nyolc óra sem telt el, nyögött fel Jack, uramatyám. Te még nálam is türelmetlenebb vagy. Néhány további adokkapok után bontották a vonalat. Miután még így is maradt ideje indulás előtt, Jack nekilátott a munkának, hát ha letudhat még egy aktát. Szerencsére már az első néhány preparátum eldöntötte a kérdést, így könnyen elvégezhette a feladatot. Miután végzett ezzel, lekapcsolta a mikroszkópot, felvette kordbársony kabátját, és az alaksor felé indult, hogy magához vegye a kerékpárját. Néhány perccel később már sisakkal a fején és sállal a nyakában ült fel a trekkre, hogy a harmincadik utcán az első sugárút felé induljon.